Servus Martin, Phil, habe die Ehre und Jan Christi. Hier ist der Oberman zur letzten Folge. Ein Audiokommentar über die Folge mit eurem Gast, den Sebastian Reimers. Eine Folge, auf die ich äh, schon hingefiebert habe. Es war ja schon angekündigt und sie war äh, wahnsinnig interessant. Ich bin ja auch seit einiger Zeit äh, Studio-Link-Nutzer, Ultraschall und Reaper. Noch in den Anfängen, aber mehr und mehr gelingt und mir macht es auch unheimlich Spaß, mit diesem Tool zu arbeiten. Und es war rundherum äh, super interessant, wie alles erklärt worden ist. Äh, es war auch nicht zu viel fachchinesisch dabei. Natürlich den ein oder anderen Ausdruck verstehe ich nicht oder erlerne ihn dann kennen. Ich finde, der Sebastian macht das äh, toll oder auch ihr insgesamt, äh, dass also da nicht nur so IT-Sprache gesprochen wird, sondern dass auch wir normalen Hörer das verstehen und äh, spannende Geschichte mit dem Studio-Link. Bei mir hat es natürlich gefunkt, als dann das Thema aufkam, es ist ja eigentlich gar nicht Voice over IP, sondern Audio over IP und der Sebastian fühlt sich ja dann fast etwas unterfordert, dass wir da alle nur Sprache drüber machen, denn es ist ja auch musiktauglich. Da hat es bei mir natürlich geschnackelt, sagt man auf Bayerisch, also es ist mir ein Licht aufgegangen und äh, jetzt bin ich natürlich am Denken, äh, wie könnte ich das mal zumindest austesten. Ich werde jetzt bestimmt äh, keinen Musikpodcast starten, äh, wo die ganze Zeit gespielt wird, aber irgendwie probieren möchte ich es mal und dann könnte man mal schauen, wie es klingt. Dann ist mir noch aufgefallen, es war die Frage nach der Podcast-Landschaft USA, sozusagen die Podcast-Landschaft Nummer 1. Da gibt es natürlich Millionen von Podcasts, die ich selbstverständlich alle nicht kenne. Ich kenne ein paar wenige, die ich momentan höre und da war ein, ein Geocaching-Podcast mit einer ganzen Anzahl von Teilnehmern. Und äh, ich weiß nicht, welche Technik die verwendet haben, wahrscheinlich Skype oder irgendwas Ähnliches. Es war auf jeden Fall extrem problematisch. Also erst ging die Verbindung gar nicht, irgendeiner wurde reingerufen und äh, dann hat es irgendwo hinten irgendwo geraspelt und geknaspelt und dann war er wieder weg. Und irgendwann war er dann da, aber war also kaum verständlich. Also die haben mit Sicherheit nicht Studiolink äh, verwendet und hätten die da irgendwas super Professionelles, dann hätten die das vielleicht genommen, weil das ist ein ziemlich... Angesagter, großer äh, Podcast und da scheint es also noch im Argen zu sein. Also da haben wir wirklich ein Schätzchen hier in Deutschland ähm, mit dem Sebastian, der das also so toll managt. Ja, so viel äh, für heute zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank und äh, freue mich natürlich wieder auf Neues und auf Nächstes und grüße euch aus dem Allgäu. Ciao, der Obermann.